kívánok, kedves hallgatók, elnézést kérek, a késésért Bolgár Györgyel eldimindumáltuk itt az időt, arról beszélgettünk, hogy hol vannak telefonfülkék még a városban, kiderült, hogy a szamarkó utcában is volt még a közelmúltban, mert történetek a Kács Krisztával néhány perccel ezelőtt belefutottunk abba a körbe, hogy hol vannak telefonfülkék, mert hogy az annó Budapest mai témája hát a szokásostól eltérően nem egy dedikált helyszín szerepel a műsorban, hanem hát, telefonfülkék, mint olyanok. Aminek propóját az adja, hogy 1928. december 13-án állították fel Budapesten az első telefonfülkét. Először 40-et állítottak fel, aztán majd 20-at, amint a, erről a perstbuda.hu nevű internetes portál megemlékezett. Mindenféle fontos információkkal láttak el bennünket magáról az indulásról is, és akkor arra gondoltam, hogy hát a hallgatók azok nyilván az ifjabbak is és az idősebbek is időnként beálltak egy telefonfülkét és aztán ott támasztották. Volt, aki ott aludt, volt, aki ott lakott, és e, olyan is volt, aki madzagos tízessel próbált telefonálni külföldre hosszú időn keresztül. Úgyhogy 24 07 95, 35, 24 95 3, vannak telefonfülkékkel kapcsolatos emlékeik vagy élményeik, és alá tudják támasztani azt az információt, ami városi legenda vagy nem, hogy e, valamikor a titkos szolgálat is ezeket az utcai telefonfülkéket lehallgatta, csak azért, hogy a külföldre irányoló telefonhívásokat ellenőrizzék, vagy annak tartalmát ellenőrizzék, akkor hívanak bennünket mindenféleképp, és meséljék el, hogy mi van. Nincs aktuálisabb köszönés ennél, hogy haló. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Haló! Tessék, be tessék beszélni! Uh... Hát igazából nem is a saját történetemet akartam volna elmondani, ha bár az, az, is, el, az is elmesélhető, csak mondjuk az elég rövid, és, és azok, akik a 60 70-es években... Hoppáj, ez biztos, hogy Jávor István, felismerem a hangjáról. Halló! Haló István? Elvesztettük Jávor Istvánt. Ezt hívják mobiltelefonos kommunikációnak, azért régen ilyen nem fordult elő. Szóval, Jávor István fotós, a Fekete doboz alapítója operatőr, nekem régi kollégám volt a telefon vonal végén, mert akkor, amikor reggel a Délsurra beszélgettünk a mai műsor tartalmáról, akkor utána felhívott az Istán és mondta, hogy neki van egy, egy nagyon emlékezetes történet a telefonfülékkel kapcsolatban. Mondtam neki, hogy el nem mondja, hanem itt van például ez a műsoridő, ami háromtól négyig tart itt a Klubrádióban, és ez lesz a helye a történetnek. Halló? Halló, most akkor mindenki mindent hall. Most, min most ragyogóan. Igen, fújjon bele a készülékbe. Jó. Jó. <gül> ha szép lenne. Szóval Jábor Iztának hívnak, és azt gondoltam, hogy talán nem lenne érdektelen, hogyha a saját rövid történetemen kívül elmondanék még egy másikat is, hogyha ez az időbe belesél, Mert a saját rövid történetem az igazából nem különösebben érdekes, mert sokan jártunk ilyen cipőbe annak idején, hogy ahol laktunk, ott nemcsak hogy telefon nem volt, hanem még a, még a fejlesztési terveken se szerepelt mondjuk az a környék, ahol én laktam annak idején és hát ezért aztán gyakori látogatója voltam a közeli telefonfülkéknek, aztán mikor milyen szerencséje volt az embernek. De hogy az a történet, amit el akartam mondani, az nem az enyém, hanem bizonyos csalók Zsoltér akire érdemes visszaemlékezni sok minden miatt. Író, szociográfus. S a és, és, so so és hát e, tudnám részletezni, hogy is az a fantasztikus ember volt, és nekem volt szerencsémet ismerni, sőt nem csak, hogy ismertem, hanem van is egy, egy kis dokumentum filmem, aminek az a címe, hogy doku, és ennek keretében mesélte el akkoriban azt a történetet, ami azzal kezdődött, hogy hogy ilyen 83-84 körül, amikor a, a soros e, igazából elkezdett tevékenykedni Magyarországon, akkor az első e, az első nyoma annak, hogy, hogy jelen van, az abban volt észrevehető, hogy a tudományos akadémiával együttműködve eh, megpróbált lehetőséget biztosítani azoknak, akik nem csak hogy útlevelet nem kaptak, hanem még a városhatáraig se nagyon mehettek el. És hát ezeknek az értelmiségieknek lehetőséget nyújtott arra, hogy, eh, hogy különböző nyugati nagyvárosokban tanulmányokat folytathassanak, sok lehessenek. És hát ennek kapcsán kapott a, a csalog is ösztöndíjat, amivel New Yorkba mehetett. És amikor ott eltöltött egy pár hónapot, és onnan visszaérkezett, és az itt, az itt rávárakozó szerelmével találkozott, akkor kiderült, hogy ő, ő New Yorkban összeismerkedett egy másik nőnemű lényel, és ez az éjszaka során úgy derült ki, hogy addig, amíg ő aludt, addig a, a barátnője az fotókat találta, ahol ő nem egyedül szerepelt, és ezen annyira fölindult, hogy fogott egy szódásüveget, és a Zsoltot fejbe lágta. És akkor a, a Zsolt, hát nem vesztette rögtön a, a, az öntudatát, hanem hanem még annyi annyi még maradt benne, hogy, hogy el tudott valamilyen módon jutni a nadrág zsebéig, ahol kikotort egy, egy két forintost, és azt nyújtotta a barátnőjének, hogy rohanjon le a telefonfülkébe, és hívja a mentőket, mert ő most majd mindjárt meghal. Ennyi volt a történet. Viszont nem halt meg? Viszont nem halt meg, igen. Tehát túlélted, de ez a csodál, csodával határos volt. Nem tanulságok nélküli ez a történet, azt gondolom. Hát tehát Köszönöm, nem... hogy U... István, de és melyik volt a te történeted, vagy az, az volt, hogy csalogra beszélgettél róla? Az igazából nem szól semmiről, csak, a, csak az utcai telefonálásról, mert hogy ahol laktam uh -huh. a egy közepén, ott ö, még a környéken se volt telefonsz, szomszédban se, meg sehol se, csak, csak az utcán, és az is legközelebb olyan 150 méternyire, Aha. de az is többsz, többször volt rossz mint, mint kevésbé. Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélted ezt. Én köszönöm. Viszont a Jávor István, fotós, tényleg egyszer el kellene kérnem tőle, mert hogy, hogy egyszer, amikor a, ő volt a Tiszta Amerika című Gotár filmnek is a, a standfotósa, és amikor bemutatták a filmet, akkor volt egy kiállítás a képeiből, az Istvánnak a Dohány utcában volt ez a szálloda, most azt hiszem, hogy áraznében fut, de ez valamikor a Hungária fürdő volt, ha jól emlékszem, és annak a romos Hungária szállónak, vagy, vagy hotelnek az előcsarnokában volt ez a kiállítás, ahol én magam is tettem, vettem. Na, de itt vannak a hallgatók, és elmondják, hogy mi történt a telefonfülkében. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nem mondanám a nevem, mert kicsit pikásnak tartom a történetet. 43 évvel ezelőtt történt, a környékünkön egyetlen egy fülke volt, és a lányom igye, vagy jelentkezett megérkezni. Őt vártam. Értem. hogy állapotos voltam vele. Ja, ja, ja, ja, ja értem. <kül> és hát éreztem a tüneteket, és kimentem, és én magam hívtam föl a mentőket, hogy hát jöjjenek, legyenek szívesek, és akkor készültünk, és már mentünk is a házba Ez egy ilyen egyszerű történet. És arra emlékszik, hogy a tantusszal telefonál, vagy két forintossal? Tantussal akkor még tantussal. Biztos vannak olyan hallgatóink, aki nem tudják, hogy, hogy hol lehetett tantuszt venni? Itt hát van a például postán Dani. meg a, a dohányboltokban. És két forint Trafitta. volt egy tantusz. Hát, ha, talán hatvan fillér. Hatvan fillér. Én a, talán az utolsó szakaszára emlékszem a korszaknak, amikor hát lehet, hogy két forint volt, biztos, hogy nekem is van egy, az van ráírva, hogy telefon érme és talán a magyar postalogója rajta van a, a nagyon hát szép, az szép érmén. Az rajta van, egy kürt, egy postakürt van Postakürt van rajta, igen. Van rajta. Igen. igen. Igen, azt hiszem nekem is van valahol, Emlékbe eltéve. Azért legyünk őszinték, hogy ebben semmi pikáns nem volt ebben a történetben. Az ember terhes, és akkor utána megszülja a lányát. Na jó, csak azért, hogy hát egy, egy ilyen dolog volt, hogy én, én mentem ki saját magam. Ja, hogy saját lában, igen, igen. Nem, nem volt otthon nem telefon. Nem. Hát nem, nem. Köszönöm. Á? Köszönöm szépen, ezért is hozzátunk valamit a magyar telefóniához, viszont hallásra. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Viszont Hálása, 24 07 a 24 06 95 Hello, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Kalmár Gábor vagyok! Üdvözlöm! Üdv üdvözlöm, Miklós, bár egy kicsit halka hallom. Én a telefoná, fülke, illetve a telefonálásnak egy hogy mondjam, elhajló ágával szeretnék beszélni, ami a 90-es évek első felében volt divatban és tartottalan egészen pontosan 96 nyaráig. Ez pedig az utólag föltölthető e, telefonkártyák. Ezer forintos e, feltölthető telefonkártya, amiben belegyártottak házilag egy csipet, és ez a csip egy bizonyos számkombináció e, hatására, amit a telefonfülkében lehetett bepötyögni, uh -huh. e, újra föltöltötte. És ezek, hát körbe úgy voltak árban beállítva, mert ezt csak kéz alatt lehetett szerezni, és hogy mondjam, ilyen titkos szolgálati módszerekkel. Tényleg? Hogy hát ez alatt értsük azt, hogy, hogy szóbeszéd útján, illetve ismerősök útján, de mindenki nagyon tartott tőle, mert elég súlyos büntetést kellett annak fizetnie, akit ezen rajta kaptak, mind a felhasználót, és még inkább a gyártót. Úgyhogy itt mindig több kézen ment át a dolog, valószínűleg azért, hogy amennyire lehet biztonságban legyen az, aki ezt készítette. Ja, de értem, tehát ezt... hogy ez hamisítva volt ez a telefonkártya, nem az volt, amit bementem az újságoshoz, megvettem 300 forintért, és akkor 300-at tudtam róla telefonálni, mondtam én 150 séget hanem hamisított. Igen, ezek nem, maga a kártya eredeti volt, egy 1000 forintos kártya, Igen. amit utólag szétbontottak, mert az, az tulajdonképpen egy mikrocsipet tartalmazott, amelyik leszámolta az egységeket. Igen. Tehát egy nagyon egyszerű ilyen számítástechnikai eszköz volt, és ebbe beleraktak egy másik mikrocsipet, ja, értem. amelyik viszont meg tudta azt csinálni, hogy feltöltötte. Tehát így meg volt heckelve az egész dolog, újkori kifejezéssel. Igen és nagyjából tíz feltöltés után vált, hogy vagyam kifizetődővé. Tehát egy ezer forintos kártya esetén nagyjából tízezer forintért lehetett hozzájutni, és és akkor a tíz után már mindjárt telefonálhatott a dolgozó. Ilyen valószínűleg nem csak nekem volt a klubrádió hallgatói közöl, hanem másoknak is. Én a kombinációra már nem emlékszem, nem volt túl bonyolult, egyszer kellett megjegyezni, illetve aki ügyesebb volt, fölírta a kártyájára, vagy nem tudom. A lényeg az, hogy ezt azért nagyjából a posta is tudta, illetve a telefontársaság is, és hát ahogy lehetett harcoltak ellene, először bizonyos fülkéket alakítottak át, úgyhogy már ne lehessen utólag föltölteni. Majd, ha jól emlékszem, 1996-ban talán, vagy 97-ben, inkább a dátum érdekes, talán augusztus 20-a volt az utolsó nap, amikor lehetett még feltölteni, mert én így jártam, hogy egyik nap föltöltettem, másnap pedig már teljesen néma volt a kártya. Ha jól olvastam azokat az anyagokat, amiket megkaptam Kardos Józseftől, akkor hát ugye a telefon a modern formáját jelentette ez, hiszen ha az ember szextelefonokat hívott, tehát gyakorlatilag voltak emberek, akik abból éltek, hogy ilyen kártyákkal, meghamisított telefonkártyákkal hívták, az egyébként, mit tudom én, 0049, nem tudom hány számból álló, szextelefonokat, igen, ami igen. Ugye, ugye bevételt generált, tehát a magyar postának ki kellett fizetnie a, a díjakat, de hát az emberek azok saját zsebre dolgoztak, saját cégüket fették le ezzel a telefonálgatással, ingyen telefonálgatással. Igen, hát én nagyobből üzleti célra használtam akkor egy bűnös, mellék vállalkozás, ahol az információ telefonon terjedt, illetve hát eleve ilyen telefon alközpontokban tárolt üzeneteket vettünk mi rendszeresen, és, és hát ezért kellett akkoriban nekem. És hát tulajdonképpen én éppen vagy szerencsés, vagy kevésbé szerencsés helyzetben voltam, mert talán az utolsó feltöltésem volt az, ami kégyelítette a... A, a hozzájutás költségét. Értem. Hát azt mondhatom, hogy legalább annyit nyertem vele, hogy nem kellett rendszeresen e, elmennem, szereznem kártyát. hanem nem, ha nem, ha ott nem az az lesz, értem. Jó, mind a mai napok megvan egyébként, és egyszer megnéztem egy, talán véletlenül ránéztem egy árverési lapra, amelyik Magyarországon a legismertebb, a nevét nem mondanám, e, és ott igen nagy pénzekért kínáltak ilyen kártyákat. Értem. Hát én, ez emlék. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Én is köszönöm. Viszont hallások. Jót kívánok. 24 24 megpróbálja Dani, Kemény Dani, a technikus barátom, fejlődni a figyelmet arra, hogy mindenféleképp hozzuk szóba három perces beszélgetést, három másodperces beszélgetést, ami arról szólt, hogy akkor ugye nem esett le a pénz. Tehát, hogyha azt mondod, hogy haló, indulok, akkor, akkor mi történt? Dani, Daniel, mondd el, de hogyha mobiltelefonáltál és három másodperc alatt a hívást, akkor is egyébként ez életbe lépett, tehát akkor elvileg az egyenlegedről ez nem számította. De. Értem, értem, de most elterelted a témát Abszolút, a műsorról. köszönöm szépen a is egyébként azt hiszem működik. Jó, az majd ki fog derülni. Elmondják a hallgatók. Köszönöm szépen, Dániel, az átfogó tájékoztatást. Halló, jó napot kívánok! én az István vagyok. Hello, István. Én egy kellemes tis történetel tudnék hozzájárulni a műsorszínvonalához. A 80-as éveket, talán a 70-es évek, vége 80-as évek elején volt, hogy a, az Emke környékén, az Emkénél volt egy fünke. Értem. egy barátommal egy buliba mentünk volna, de nem tudtuk a pontos címet, és nem mentünk a cimbalámmal telefonálni, hogy hová kell mennünk, és a fülke alatt ott mindenütt volt egy ilyen kis polcocska, ahová ugye az ember is kis csomagját valamit letette volna. Ez már az első körben is kötelező volt, tehát már az első telefonfülkékben is be kellett építeni egy polcot, ahol az egyrészt fel kellett tüntetni a, a telefonfülkében a, a mentők és a, a rendőrség hívószámát, és Én kellett, van, hogy, hogy van. legyen egy polc, amin az ember föl tud írni valamit, vagy jegyzetelnőd a telefon mellett. Így van, Ez már a... mi Igen. ezen a kis e, e, e, mi lám, csak lámcsak találtunk egy pénztárcát. És e, hát... E, most mi legyen a ha megnézzük, hogy mit, a, mit tartalmaz, 386 ezer forint volt benne. Ö, az bármikor sok pénz, az ma is sok pénz. Az, a, az ma is nagyon sok pénz, és, és hát tanakodtunk a barátommal, hogy te jó Isten, mit csináljunk, és hát próbáltuk kideríteni, hogy mi van még a tárcában, és nem volt, csak egy villanyszámla címmel, ez a 9. kerület Márton utca ő, cím volt, és még egy ilyen postai cseket találtunk benne, hát úgy döntöttünk, hogy akkor hát szegény szerencsétlen itt hagyta elfelejtett hogy elvittük, hogy vigyük Igen. el telefonáltunk, hogy ova kell menni a buliba, és nagyon érdekes volt, mert körülbelül két utcával mellette volt a, a kis baráti összejövetelünk, hát mondom, akkor útba esik menet, vigyük el a, a szerencsétlennek a pénfárcáját, elmentünk, első emelet volt, becsengettünk, meglehető sűrű hagymaszat csapott meg bennünket, és egy kis pigonyak cingács, és cingácsit nagy kis nagyon csúnya ember kijött, és az volt az első kérdésünk, hogy elnézést az, azt mit akarnak kezdtehessző így, ilyen napszó udvarias módon, és halkan megkérdeztük, hogy nem hiányzik-e önnek véletlenül valami, hogy miért, miért, miért mi hiányozna és hát átőzöttük a pénztárcát, és ránk nézett elve kikapta a kezemből a tárcát, és annyi, csak annyit tudott mondani, hogy jaj, hát éppen ezt, ezt kerestem, és becsapta előttünk az ajtót. Na, utána valószínű, hogy zárat és ajtókeretet is kellett cserélni a úriembernek, Úgyhogy ezzel egy vége is a történet. De akkor ez most happy end? Tehát annak adták vissza a e, Nem volt happy end sem, mert nem tudtunk egyszerűen mit reagálni, hogy kikapta a kezünkbe és bevágta előttünk az ajtót, mi pedig e, nagy valószínűséggel hogy egyszerre két lábbal egy picit megérintettük az ajtót. Értem. Tehát... E... Hát ezzel egy a, a, a Földre visszarántottál ezzel, ezzel a történet. Megköszönve, megköszönve részünkre, hogy mi visszahoztuk a pénztárcáját új embernek. Hát nagyon szépen köszönöm ezt a történetet. Én is köszönöm. Viszont hallások. István. 24 07 953, 24 953, pedig a beszélgetés közben már azt terveztem, hogy hát mindenféleképp rajzolok egy szép oklevelet, egy emléklapot, az annó Budapest legúttörőbb hallgatójának, vagy mit tudom én, leglelkiismeretesebb, stb. persze, ez továbbra is jár az Istvánnak, hiszen visszavitték a pénzt, de hát olyan jól lett volna, tehát hogy valami könnyű hullás, vagy valami, de hát az nyilván a hagymától is lehetett volna, mindegy, nem érdekes. Haló! Halló? Itt, itt vagyok, jó napot! Jó napot kívánok, András hogy nekem lenne kettő darab dolog. Az egyik, az előbb szó volt róla, hogy a telefonfülkékbe fel kellett tüntetni rendőrség, tűzoltók, Igen, mentők. Igen. Volt egy ilyen forma matrica, na most annak idején nekem volt egy zseniális marketinggel foglalkozó széktulajdonos ismerősöm, akinél dolgoztam, és fogta is ezt a matricát legyártottatta újra. Rá volt írva, hogy rendőrség, tűzoltók, mentő és autómentő. Aha. És annyira hasonlított a két matrica egymásra, hogy a posta azt hitte, hogy ők tették ki. Nekünk e. meg a munkánk volt belőle, mert aki bement éppen a autót mentőt keresett, az látta a telefonszámot, és már hívta is. Ez tényleg parádés. igen. igen. ez egy zseniális ember. A másik meg az, hogy volt egy ember, ismertem, a 2 per B kerületbe, akinek volt egy saját telefonfülkéje. A szidekút volt? Igen. Ez egy magas beosztású ember volt, és a posta nem tudta másképp megoldani, csak úgy, hogy fölvitték oda egy vonalat, uh -huh. oda raktak egy telefonfülkét, körbekerítették egy kerítéssel, és egy zárható kulcs, tehát egy ajtó volt rajta, a és az embernek oda kellett menni, és onnan tudott telefonálni. Hát ő... hogyha hívták, akkor mondjuk azt nem hallotta, de onnan tudott telefonálni. Jó, de hát ő azért elég nagy... Elég nagy ember volt ahhoz, hogy, hogy ne, vegye fel, ne vegye igen, fel a igen. telefont. Elég, ha csak én akarok igen, telefonálni. Igen. Igen. Ennyire túlnak. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Viszont Hello. 07 95 3 24 95 3. Egy hallgató van a vonalban, vagy hírek van a vonal előtt? Hallgató. Krisztina vagyok, én vagyok a vonalban szerintem. Hát én arra emlékszem gyerekkoromból, hogy 82-ben költöztünk a Havana lakótelepre, és minden nagy háztömbnek a végén volt egy ö, piros és egy sárga telefon. Ugye a két telefonfülk fők egymásnak házzal volt, és ugye a sárgából lehetett a városon belül telefonálni, a pirossal pedig ugye vidéket lehetett hívni. Az volt az interurbán? Igen. <laughs> igen. A sárga meg volt a, a román? Hát az, az ugye csak Budapesten belül lehet használni, és egy húszas elég volt arra, hogy fölhívjuk a Szegeden élő nagyszüleimet, és beszélgessünk velük, hogy hát hogy vannak, mi van, hogy van. Tehát körülbelül egy ilyen 10 perces beszélgetésre elég volt az a húszas, az a meg talán még esetleg még egy 10 forintos kellett hozzá. Ez azt jelenti, hogy olcsó volt a telefon. Abszolút, abszolút, igen. Hát, hát a mai, mai mércéhez képest, igen. De még, még az akkor járakhoz képest is. Tehát ez, ez nem volt gond, hogy, hogy azért egy héten legalább kétszer lemenjünk a telefonfülkéhez. Ez egy sima vasárnap délutáni programnak is megfelelt, hogy elsétáltunk anyukámmal a telefonfülkéhez, és akkor felhívtuk a, a szüleit, hogy mi újság van Szegeden. Azt mondja el nekem, hogy a Havanna lakótelep, az mennyire volt speciális lakótelepe a Budapestnek, mert akkor, amikor tervezgetjük itt az annó Budapestet, meg összeül a műsorbizottság, akkor időnként szóba kerül hogy, hogy mennyire különbözött, mennyire volt összetartóbb, mennyire volt összejáróbb, mennyire voltak barátságban egymással a szomszédok. Lehet látni olyan képeket, hogy, hogy tábortüzet ütöttek a havannalakú telepen alakok szombatesténként, és ott együtt partiztak. Erre emlékszik? Mi rég, amikor, amikor oda költöztünk, akkor elég sok fiatal család, meg fiatal házasok költöztek oda, és nagyon sok gyerek is volt, és uh -huh. a házak között voltak a játszóterek, amikre a lakásokból rá lehetett látni meg park, nagyon sok park része is volt és van is, tehát ebből a szempontból nagyon barátságosan kialakított, Aha. meg mellette a házas rész. Elég nagy élet volt lent a, a, az utcán meg a játszótereken. Tehát, hogy volt, voltak jó. társaságok, Akkor lesz ez. hogy abszolút meg, megérne egy misét. Jó, így lesz ez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hamarosan hírek jönnek, fontos felhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy az Annónak van Facebook oldala, Annó Budapest a Facebookon, mindenféleképp lájkolják, like írjanak bele okosakat. Én sajnos nem vagyok ott, de a barátaim tájékozhatnak arról, hogy, hogy mi van az aljas Facebook, az a Punksnadded Miklóst. Mindegy, jönnek a hírek. Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnadded Miklós. És már folytatódik is az Annó Budapest. Jó napot kívánok a most ébredőkedves hallgatóknak az annu Budapest a Klubrádióban, Pank Miklóssal, Dániellel, Krisztával és Brigivel. Itt a stáb, hogy nézzem Simon B. Lászlót, itt állunk a jakton, mögöttem a, én vagyok a kapitány, mögöttem a legénység, de nem ezt akartam mondani, hanem egy aktuális információval szolgáltam volna a kedves hallgatóknak, ha feltesszük a kérdést, hogy szerintük egy nyilvános telefonfülkének mennyi a forgalma havonta, tehát hogy körülbelül hány órát telefonálnak belőle, akkor ülnének a azt mondják, hát szerint 100, 50, 70, 80, mindenki mondaná a számokat, de egy 2018 februári hír szerint, ami a Telekom információra épült, az a telefonfülkékből Havonta átlagosan egy órát telefonálnak. Tehát ennek semmi értelme nincsen, viszont törvényi kötelezettség fenntartani. Emiatt aztán nem teheti meg a Telekom, hogy leszerelje az összes nyilvános telefonfülkét, amiből például egy kedves hallgató megpróbál bennünket fölhívni, tárcázva a 2407953-at vagy a 2406953-at. Kispesten egyébként van egy telefonfülke, a Batyány utca sarkán, az Üli út felőli részén működik az emberek naponta telefonálokot. Lássuk azt, hogy kik is azok, akik ilyeneket használnak. Halló, napot kívánok! Tessék beszélni! Halló, adásban vagyok? Igen, kész Jó napot kívánok, Györgyi vagyok. Hát én a telefonbegyárkodás egyik módjáról szeretnék mesélni, nagyon Hallgatom. régi emlék. Tizenéves koromban, a 60-as évek második felében gyakoroltuk, volt egy módszer, amivel ingyen lehetett telefonálni. Hogy? akkoriban a kajlót egy ilyen villás fém tartóra lehetett Igen. rátenni, azt szakította meg a vonalat, és mi úgy telefonáltunk ingyen, hogy a felhívandó szám számjegyeit ütögettük ezen a villán, úgy, hogy lemeltük a kajlót, és közben szünet. Tehát ha azt akartam hívni, hogy 235, akkor, akkor kettes szünet utána három leütés, szület, mm -hmm. utána öt leütés. És ez valóban működött, és ingyen lehetett vele telefonálni. Hihetetlen. Ez, ez tényleg működött, belföldre legalábbis, nem is próbáltuk máshova, hm? és hát ezt az én korosztályom ismeri. Nyilván, hiszen akkor, ha a 60-as évekről beszélünk, hogy jól értettem, akkor... Igen, akkor, hát akkor, éves vagyok, akkor még nem tehát, volt interurbán, tehát nem lehetett 06-tal tárcsázni, hanem... hanem nem, hanem akkor, menni akkor még a nem is le volt ez igen. a lehetőség, hogy 06 csak telefonközponton keresztül lehetett interurbán hívást kérni, tehát még a 06-os lehetőség sem nem volt. Nem volt, igen, igen, igen, és a, a BRFK-nak 123456 volt a telefonszáma, és még, volt, igen. és még volt egy, egy, egy ilyen bűvös szó, a crossbar, arra már nem emlékszem, hogy mit jelentett a, a crossbar. Nem tudom, azt én nem ismáltám. Az is egy ilyen telefonnal kapcsolatos. Lehet, hogy a távolságívás volt a crossbar, Mindenesetre volt a felszabtérnál egy csávó annak volt a a, a neve az, hogy crossbar, de ezt, mert ha már itt tartunk a felszabtérnél, akkor ott általában az dívott, hogy madzagos tízessel telefonált az ember. A külföldre, de ez már a, a 60-as évek után 20 évvel volt, tehát a 80-as évek közepén, az ember egy 10 forintosra ráragasztott Igen. egy cérnát, egy, egy szigetelőszalagdarabbal, és akkor azt bedobta azon a jobb oldali lukon a telefon fülkébe, és amikor leért a telefon, lehetve leért az érme, akkor megfeszítette az ember a cérna szálat, és a telefon fülkéjéhez rögzítette. És amikor elkezdett tácsázni, és a pénz az nem esett le, mert hogy, hogy a mérleg az folyamatosan mérte, hogy, hogy van benne pénz, úgyhogy é, ismertem olyan embereket, akik órákon keresztül beszéltek nyugat-európai haverjaikkal ilyen módszerrel. Hát hiába a magyarok felülmúlhatatlanok az Igen. ilyenek kitalálásában. Hát az én időmben még csak tantusz volt, azzal lehetett telefonálni. Hát ennyit. Nagyon szépen köszönöm. Kész viszont, viszont hallásra. A... Ezt én is hallottam, és nem telefonbegyárkodásként, hanem valaki elmesélte nekem azt, hogy el van romolva egy, egy telefon, vagy mondjuk nyilván jártál olyan házibuli badani, amikor a házigazda ilyen kis apró lakattal, amivel általában az emlékkönyveket zárja le az ember, a nagyon picik is lakatta, azt rátették a nullás tárcsázóra, hogy, hogy ne lehessen telefonálni, vagy, vagy mondjuk az egyesre tették, mert hogy akkor, akkor nem tudta tovább az ember a, a, a tárcsát a telefonon, és valaki azt magyarázta, hogy ugyanezzel a módszerrel, hogy, hogy bebötyögi az ember a számot, lehetett hívni valakiket. Haló, napot kívánok! Háló, jó napot kívánok, én Ágnes vagyok. Kész csó. Következő a történet, a 77-ben, jól emlékszem, a Bimbó úton volt egy kis iskola, és volt szerencsém ott tanulni, uh -huh. és előtte volt egy fülke. És az érdekessége az volt, hogyha leemeltük a kajzót, akkor a rádió szólt benne. Tényleg? Igen. Egy jó ideig ez így ment. Sokszor mentünk és hallgattuk ott a rádiót. Ez fantasztikus. Sose hallottam még ilyesmiről. Azt tudom, hogy van egy hát, telefonfülke, ugye Erkéncs van, egyik novellájában szerepel, és e, e, amit az 50-es években írt a, a szerző, e, egy telefonfülke, ballada a költészet hatalmáról című vers, amikor kimegy a telefonfülke. A, a, a vagyben vagy talán de most nem fogom pontosan megmondani, hogy hova, de minden esetre áll egy réten a, a, a telefonfülke, és, és mindenkinek lejátszik néhány sort a, a, a költőművéből. Igen, de hát ez most a rádió. Ha jól emlékszem, akkor hát akkor nem volt az ilyen nagy választ. Nem, igen, igen, de, igen. De rádió szólt benne. És és nem kellett semmit bedobni hozzá. De ha telefonálni akartam, akkor azért lehetett? Igen, de ha lemeltük a kagyot, akkor csak úgyhogy hogy hallgassuk a rádiót, akkor, akkor rádiót hallgassunk. Fantasztikus történet. Köszönöm szépen. <gül> Tehát Bimbó utca viszont. iskola, viszont Igen, visz hallás. Igen, rész hallás. jó napot kívánok. Ö, szia, Robi, Szilágyi Szabolcs. Nagyon régen találkozunk. Szervusz Szabolcs, Miklós vagyok. Nagyon régen hallottam a hangodat. De jó, szervusz. Szilágyi Szabolcs képzőművész, Zseni. Egy kezves történet, a, a, Magyarországhú disziláltam és a szüleimet hívtam néha, a, a bérház udvarán volt egy nyilvános telefon, és azon hívtam, és akkor a házmester felkiabálta a harmadik emeletre, hogy Szilágyi né telefon, és akkor a mamám és mentek a fölcsintre az udvarra, és akkor itt tudtam elérni őket. Ez hihetetlen. A, igen, a, a, akkor már hívhatók neki. voltak a telefonfülkék? Hívhatók voltak, igen, igen, igen mm -hmm. ez a 70-es évekről van szó. De, Azt hiszem, hogy hé 70-es, igen, igen. 70 és akkor Svédországból telefonáltál, és akkor uh, Szilágyi anyuka lekocogott a, a, a fiával beszélni? Igen, igen, igen. Valamikor nekünk igen. is kellene adáson kívül majd beszélni a szabolcs. Abszolút, abszolút, abszolút. Még egy, még egy kis történet, uh -huh. amikor ezek a telefon betyárkodások zajlottak, akkor a Bartók Béla úton egy nyilvános telefonfülkéből egy ilyen kártyával hívtam valakit Svédországban, uh -huh. és a beszélgetés közben csak feltépték az ajtót, két nyomozó, és a, a kártyámat elkérték. Ezt Ellenőrizték, majd visszaadták, mert ugye nem volt egy ilyen hamisított kártya, Aha. csak mint a, a, a nem tudom, hogy ez is egy ilyen kiszemelt fülke lehetett, amit figyeltek, és amikor külföldi vagy hosszabb hívásra, vagy nem tudom, egyáltalán hívás miatt valami miatt gyanús lett, akkor, akkor ezek a nyomozók, ezeket ott lesz Biztos, hogy figyelték a telefonfülket, és biztos, hogy figyeltek a telefonkártyákat, és az biztos, hogy nagyon megpofoszták az embert, ha mondjuk a, a rendőr egy igazoltatás során kipakoltatta a zsebedet, és mondta, hogy na, akkor... nem, ez a nem volt szól, bocsánat, hogy kértek, mondták, hogy nincsen még baj, csak nekik ellenőrizük kellett a kártyát, ezt visszaarták, és a számos. Köszönöm szépen, Szabolcs! A legjobbokat. Keres, keres Keresjük egymást, szia. Keres. Jó műsor. Köszönöm szépen. 24 0793 24 0693, egyébként a szirály Szabolcsot, a Si, kötőjel, La, kötőjel G néven találják meg, valóban csodálatos dolgokat készít, képzőmész. Halló, jó napot kívánok! Bartana szia! Szia, Mátyás. Mi személyesen már régen beszéltünk. Úgy sikerült két perc alatt adásba kerülnem, hogy elmondtam, hogy a viszkis elkapásában milyen szerepet játszott a telefonfülke. Őrület. Amikor megszökött a rendőrségről, akkor... Vett egy telefonkártyát, ami már nem pénzbedobós volt, tudod, mert kitalálták, igen. hogy inkább kártyával fizessünk, mert akkor a csivészek nem tudták szétverni igen, a képüléket, hogy kivegyék be a két forintosokat. És meg az öt, meg, meg a 10, meg az ötven forintosokat? E, vagy bármit, igen. Na no, szóval a ö, viszkis, amikor már egyszer megszökött a főutcából, akkor már sokkal óvatosabb volt, felhívta a rendőrséget és közölte, hogy a Viszkis Újpesten be fog törni. Erre betört Erzsébeten, tehát rabolt Erzsébeten. Szóval így megpróbálta félrevezetni a rendőröket, a rendőrök meg nem voltak olyan hülyék, mint a viccben, és elmentek a Telekomhoz. Akkor talán már a Telekom volt a gazdája Igen, az a Igen, régi bóstával ellentétben. Batáv. És megkérdezték, hogy milyen azonosító számú kártyáról, mert ugyanúgy azoknak a kártyáknak, mint a telefonkártyának van valami azonosítója. Tehát nem csak hívottám, hanem valami azonosító. És azt mondták, hogy figyeljék, hogy erről a kártyáról milyen telefonszámokat hívnak. És akkor kiderült, hogy hívott valami erzsébeti telefonszámot többször valaki erről a bizonyos kártyáról. Kimentek a rendőrök, egy emberhez szintén székely származású, tehát a Romániában háttelepült ember volt, és azt mondták neki, hogy tudjuk, hogy maga a Viszkisnek a barátja. És valamelyik nagyobb súlyú rendőr ráült, és addig nem állt föl, amíg nem mondta meg, hogy a nagy Lajos király útja a 191-ben pérel neki lakást. Ilyen, ilyen rettentő egyszerű a telefon. És de ezt, tudod ezt a történetet? Az akkori újságokból. Aztán van, aki elfelejtette, valaki nem. Egyébként a mobiltelefonnal is volt győrben egy gyilkosság 5 évvel ezelőtt. Egy férfi kijött a kaszinóból és az ajtóban kapott kép a fejébe. Tudták, hogy válik, de a feleséggel barátnőjével Tajföldön volt, tehát ennél jobb a Libi nincs is. És akkor a rendőrök vakarták a fejüket, majd ez egyiknek kipantant a fejéből az isteni sziklő, hogy meg a mobil szó hogy a környéken milyen telefonhívások voltak. Mit ad Isten két darab uh, mobil állandóan hívogatta, hogy mást közvetlen a gyilkosság előtt, majd a gyilkosság után nem hívogatták. Kimentnek hozzájuk, és kiverték belőlük, hogy kaptak előre 100 ezer forintot, és utólag kaptak volna 4 millió 900 forintot, ha a vállás uh -huh. lezajlik. Értem. Köszön. A nő többet kapott, hál' Istennek, mint, a, mint ez a két gyilkos. Ja. Viszont. Egyébként meg a fülkékről még hadd el, hogy ilyen kártyát tudod, lehetett végtelenítve Igen, is venni. Igen, Én Igen. a Misszaki Egyetemen egy arab diáktól vettem, Tudom én, mondjuk 500 forint volt egy kártya, amiről lehetett mondjuk 50 percet beszélni, és a kártyát adta, ami végtelen volt. tudom én 2 vagy 3, igen, 2-3 ezer forint. És tényleg nagyon jól működött, amikor lányom a Spanyolországban volt, akkor egy fülkéből állandóan hívogattam őt. Csak az arab figyelmeztetett, hogyha látok rendőrautót közeledni, akkor azonnal tűnjük el. Mert a t vagy hogy hívják, a t volt akkor. A, akkor még távol, volt? Hát szerintem hát igen, igen tehát Magyar Posta, Matáv, Telekom, igen. igen. És utána lett Telekom. Igen. Köszönöm szóval szépen. Szép nap volt. Viszont Szia. hallásra. Utána lett Telekom, meg utána lett minden, és aztán adták el az origót. Halló, jó napot kívánok! Jó ha... napot kívánok! Én vagyok Ü... a vonalban? Üdvözlöm, ön van adásban, igen. Igen, László vagyok. És a feladatőben elhangzott, hogy van egy ilyen városi legint, szerint... Külföldre lehetett ingyen telefonálni. Igen. néhány helyről, ez nem legenda lett, én elég szolgálmasan éltem ezzel a lehetőséggel. Két telefon volt a keletinél, uh -huh. a Tököli úti oldalon. Igen. Az egyik az ott egyik oldalán, a másik a, a bal oldalán. A bal oldali az, az, az, az volt az, amelyik állandóan működött. Tehát ilyen nasztal, 7 24-ben, és hosszú sorok kígyóztak. A fűk előtt. A más az időszakosan volt bekapcsolva. Én nem hetente három alkalommal mentem oda telefonálni, de volt egy nem Svájcban, és hát, így tartottuk a kapcsolatot. Így tartottuk a kapcsolatot, igen. Ez egy olyan egy-két évig ért ez a, ez a lehetőség. Nem gondolkoztam mi azon akkor, hogy ennek mi az oka, nem igen, sorbátok az emberek? Sorba, hogy nem, mindig két 8 ember mindig volt. És de nem volt nyafogás, ne fogás, hogy jó napot kívánok, nem. te már 40 percet itt telefonálsz? Nem, nem, nem, nem, nem. Tehát különösen várt mindenki a sorában, mert aztán ő is utána beszélt, persze. Visszaadta én a kép, a legalább a telefon a pénzt? Én azt hiszem, hogy visszaadta. Jó, mert egyébként praktikus, tehát, hogyha most elhisszük azt, hogy, hogy a, az állambiztonságnak érdeke volt, hogy megfigyeljen egy, egy folyamatosan külföldre irányuló telefonokat tartalmazó készüléket, vagy, vagy bírókészüléket, bíró akkor elég volt ezt a keleti pályaudvarnál, hiszen az ember odament és akkor azt mondta, hogy jó, én öt perc volt, indulok, és Bécsben találkozunk, hozzad a harisnyákat, hát, meg a, meg a hifi tornyat. Hát, én azt hiszem, hogy aki... Aki, hogy mondjam, hátsó szándékokkal telefonált, az nem hiszem, hogy ezt használta. Tehát uh -huh. az, annak volt annyi esze, hogy tudta, hogy ezt lehallgatják. Engem nem érdekel, hát. hallgatják. Ja, értem, nekem nem lett volna ennyi, hiszem. Köszönöm szépen. Még egy beleférnék. Persze. Persze. 60-as években volt nekünk egy galerink, ugye akkor volt a Divajtjénnek a Igen. történetnek, és ott az egyik frácot úgy hívták, mindegynek volt, de szemem el, hogy három perc. És ugye ennek az volt a története, hogy volt egy ilyen alapszabály, hogy három perc így az telefonálni a telefonfülkéből. Igen. És a ez sose tartottan, hogy már 10-20 perceket beszélt, és kintálltak a lépek, és verték az egyet, hogy három perc, három perc nem ja, tényleg. A néz, igen. Mert hogy nem, szaki, a mert, a mert, hogy nem szakította a, a telefon a hívást három perc után? Hát, be. Ah, ja, dobott. Igen, igen. dobott igen. igen. Igen, mert tudod, igen. hogy még, hogy nagyon sokáig magánlakásokban telefon mellett voltak ilyen kis apró homokórák, amik sohasem három percet mutattak, é. de igazából az volt az ígéret, mint ami kettő perc, 40 másodpercnél lement az utolsó homok, de nagyon jól nézett ki. Szóval jó é. É. Tehát három perc, oké, rendben van, jó név. É. Igen, igen, ez volt a neve. Ha DJ Altara leszek, az ez az lesz a nevem. Köszönöm igen. szépen. Viszont hallása, a Servus. három perces Miklós vagyok. Jó napot kívánok. 2407953, 2406953. A telefonon Fülkék, a mai Annó Budapest főszereplői. Halló? Halló, Kész, Kész, jó napot kívánok. Jó napot Én vagyok a vonalza. Igen. Halló. Igen, ön. Jó, van itt csak Mária vagyok. A saját történetemet szeretném elmesélni. A 80-as években a Füredi úti lakótelepen laktunk, és ez a lakótelep akkor már készen volt, és utólag építettek bele egy pár házat a külkervállalatok számára, de addigra már a telefonvonalakat kiosztották, úgyhogy ezekben a házakban egy telefonvonal nem, vonal nem került. És az utcai telefonfülkék azok ugye vagy működtek, vagy nem, vagy tele voltak, tehát különösen kisgyerekekkel nagyon nehéz volt telefonálni. A házba viszont laktak orvosok, és az orvosoknak időnként ügyelni kellett, nem is ritkán, és ezt úgy oldották meg, hát őket se lehetett hívni, hogy azokon a napokon, amikor valamelyik orvos ügyelt, akkor a ház végében odaállítottak egy mentőautót egész éjszakára, a TV rádióval. És a házba tudták az emberek, sőt a lakógyűléseken el is mondták, hogy akinek sürgős telefonálni valója van, az először ne a telefonfülkébe rohanjon, hanem nézze meg gyorsan, hogy ott áll-e a mentőautó a ház mögött, mert akkor azt is igénybe lehet venni. Nagyon szép történet. Hát ez a hiány igen, volt. Igen, igen, igen. Valóban tehát, amikor évekig kellett várni egy telefonvonalra, és persze az, azért azt lehetett tudni, és hát a Földi úti lakótelepen is aztán nyilván belenyúltak a dologba, hogy... Hát, hogyha valakinek nagyon fontos volt, akkor azért úgynevezett idélenes vonalat néhány nap e, alatt... nagyon nem adtak vonalat, és mi is 13 évig értünk telefon nélkül, úgyhogy ez kegyetlen volt. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt a Füredi lakótelepi történetet. Köszönöm, én Kész viszont csokom, viszont hallásra. viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok! Jó napot! Jön, halló. Halló. halló! most tesszél. Engem hívta? Én hívtalak, igen, igen, igen, igen. Á, Ádám vagyok. Ér. Hello, Ádám. Mikor se szabadítózó, mert te meg se születtél, mikor ez a történet. Oké. Okay. Elmeséggel. Te, te. A 60-es években jártam egy lánya, hogy az esztemű vonaton ismertem meg a Pjössömi alagút előtt, alagút, akkor nem jutottak fel a világ, a lövöldetén mellett laktak egy elég szegényes pölgylakásban, dacára, hogy örnestek, hogy 3 perces. három elő előlem is dugdostajt, néz abból, hogy mi az a löveggyőzszerét, de semmi szerepet nem játszik. Igen. csavarogtunk a Horváth kertnél, az a Lérén Szobor az még nem volt. Nem át, de állt egy telefonfülke. Értem. És nem átlátszó a Én november végén, egy Mikulászról, hűzös, hűvös, ködös, szemetéles, sem volt hova menni, hanem le volt festve fölül sárgára, alul zöldre az üveg, tehát átlátszatlan. És volt szerelmi fülke, menjünk be. Én a, a szoknyába volt a, a kabát alatt. Na és egyszer csak, meg a úr, és Eh, van kuncogást hallunk, eh, ebben a pillanatban felszíteni, hogy, hogy, hogy valami hideget érzek a lábamon, meg a trombonon. Hát lenézzünk, ott az alsó új arasznyú és hiányzott az üvegy. Egy két ilyen 8-10 éves kisrác lekuporodva hogy a műsort. <gül> és na, ennyi, a, ennyi a történet. Hát gratulálok! Köszönöm szépen! Tehát most kilóg ugye ez, hogy nem a pénzügyi oldaláról, tantus oldaláról, csip oldaláról, hanem a keregügyi oldaláról világította meg a fülükét. Nagyon jól tette. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Haló, jó napot kívánok. Ja nem, nem kívánok jó napot? Hát akkor... Figyelj, akkor nincs más választás, jöhetnének az én történeteim, vagy el tudom mondani, hogy hamarosan Bolgár György érkezik a, a Klubrádió összes és megkezdődik a Megbeszéljük című műsor, és köszönöm szépen a kedves hallgatóknak a részvételt, a szerkesztője a műsornak Árva Brigitta volt, a Telefonokat kelecsényi Krista, kezelte, Dániel osztotta meg velünk a mobiltelefonnal, illetve a háromperces hívásokkal kapcsolatos tapasztalait, és három másodperc, jól van, most ne kötöm, nem mézzél, hát. Ilyenkor hagyjad majd, adás végén szóljál, hogy nem három perc, hanem három másodperc. De Bolgár Györgynek azt hiszem, hogy kétszer hatvan perce van, úgyhogy jó misrozást kívánok nekik, köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Hamarosan valóban a Havanna úti lakótelep az szóba fog kerülni az Annó Budapestben, és már itt hívom fel a kedves hallgatók figyelmét, hogy január első napján, ha Isten is úgy akarja, akkor egy három órás Annó Maratonnal jelentkezünk. Vannak azért még kérdések ebben a kapcsolatban, Például az és hogy ki az, aki január már akar telefonálni egy rádióba, de majd ki fog derülni. Ha nem, akkor, akkor előveszünk azokat a telefonszámokat. Most tervezünk egyébként Ára Brigitával, hogy az rengeteg telefon, akik kimaradtak az elmúlt fél évben az adásból, mert a szűkösre szabat műsoridő miatt nem kerültek be. Azokkal fogunk majd beszélgetni, de az is lehet, hogy lesz rendes téma. Pank Stoded miklós hallották a perces. DJ-t viszont hallásra.